Ya dhasma ya khaliqana ya .com. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala wa Amma Ndugu zangu katika imani, karibuni tena katika uh, tafsiri na sherehe ya kitabu cha 40 nawi Ikiwa leo tuko katika hadithi ya sita hadithi ya nu'man bin Bashirin radhiyallahu anhu an abi abdullah an nu'man bin bashir radhiyallahu anhuma qala kutoka kwa abdullah kijana cha bashir mwenyezi Mungu amridhie radhi amesema sami'tu rasul allah sallallahu alayhi wasallam yaqul nilimsikia mtume rehma na amani ziwe juu yake yusema inal halala bayinun wa innal harama hakika halali iko wazi na hakika haramu iko wazi maana yake ni kwamba alhalalu bayinun la shubhatan fihi kwamba halali iko wazi haina shubha ndani yake wala aina utata ndani yake wala haikanganyi mtu yeyote wa innal harama almahthu la shubhatan fihi na haramu vile vile iko wazi haina haichanganyi mtu yote haramu iko wazi kabisa kabisa kisha mtume akasema wabainahuma na kati ya haramu na halali umurun mushtabihatun. yani kuna mambo yenye kukanganya watu akasema mtume alaihi salatu wasalam kati ya halali na haramu ya komambo ambayo watu wengi yanawakanganya kulengamana na hukumu ilivyo Bimana baina alhalali albayin, kati ya halali ambayo iko wazi adhahir wa baina alharam albayyin adhahir al na kati ya haramu ambayo iko wazi umurun tashtabihu ala kathiri minan nas ya komambo ambayo yanawakanganya watu wengi sana yanawakanganya kwamba hali hii aminal halal je mambo haya ni halal haram, au minal haram ni ya haram na wanazuoni Mwenyezi Mungu awarehemu wao ambao ni rasikhuna fil ilmi haya mambo haya hawakanganyi haya kabisa isipokuwa mambo nadra kabisa na mambo yale wanazuoni wamesema dhalika indama la yadhharu lahum tarjih ahadud dalilain ni pale wakati dalili mbili haijakuwa na tarjehe moja yao ndio mambo yale wanazuoni wanayahacha kwa hivyo mtume alayhi salatu wa salamu ikhwatu mustamiuna asema inal halala hakika halali bayinun iko wazi kabisa na hukumu yake haina tatizo lolote wa inal harama na hakika haramu bayinun iko wazi vile vile na hukumu yake iko wazi kabisa kisha mtume akasema wa huma na kati ya halali na haramu umurun yakumambo mushtabihat mambo ambayo yanawakanganya watu A, wa, Wanawazuoni katika kipengee hiki wa katika yale mambo ambayo yanaitwa mushtabihati au mambo ambayo yanawakanganya watu au mambo ambayo yanautata Wakakhtalifiana wanawazuoni katika kuyaeleza ni mambo gani Wamekhtalifiana wanazoni wengi lakini tutakuja na kauli moja ya Imam Ahlusunna wal Jamaa Ahmad bin Hanbal akasema innaha bimanzilat bainal halali wal harami mambo yale ambayo wanakanganya watu au mambo mushtabihatu yako kati ya yako ya katika daraja ya kati ya halali na mambo ya haram yani ni mambo ambayo yamewekwa katika manzila ya kati ya mambo ya halali na mambo ya haramu. Hii ni taarifu au haya ni maelezo ya al imam ahli Ahlusunnah wal Jamaa Ahmad bin Hambal. al ni kwamba baina huma umurun mushtabihati kati ya mambo ya halali na mambo ya haramu kuna mambo ambayo yanawakanganya watu wengi na hawayajui watu hawa ispokuwa wana wazuoni kama kueleza. kabla hatujaendelea katika hadithi hii ya sita hadithi ya Nu'man nu bin Bashir tunataka kueleza hapa msimamo wa watu kati ya mambo haya ambayo ni mambo yanaitwa umuru mushtabihah au umuru mutashabihat mambo ambayo yanawakanganya watu Wana, wana zuoni wamegawanya mambo yale ambayo wanakanganya watu wamegawanya watu sampuli tatu katika hawa watu sampuli tatu wanaishi vipi na mambo ambayo yanaitwa mushtabihat um grupu la kwanza ukundi la kwanza la watu hawa annasu amama amama hum, Watu ambao mbele yao wako na mambo haya wakasema qomminu hum miongoni mao manyatrukuo wako watu ambao wanaacha mambo yenye kukanganya watu ibtigha amardhati lillahi ta'ala hali ya kuwa wanatafuta radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa hivyo kundi la kwanza mbele ya mambo yanaowakanganya watu ni wale watu ambayo huacha mambo haya huacha mambo haya ambayo yanakanganya watu tibira marḍātillāh la wakawa wanatafuta radhi za manayyizingu subḥānahu wa wakati waqati mambo kama yale wa taḥarruzan min ithmi vile vile kujiepusha na madhambi aa, ya ambayo pengine huenda wakayapata wakati wanapojiingiza katika mambo ambayo ni mutashabih na wakasema kwa sababu wadhālika liishtibahihi 'alayhim wa 'adami alwudhūh alhukm. Kwa nini wameaacha mambo yale ni kwa sababu mambo yale yanawakanganya na kwa sababu hukumu yake haiko wazi. Kwa hivyo kundi hili la kwanza huacha mambo kama yale. Wa ha'ulā'i bitarkihi almutashābih wao kwa sababu ya kuacha mambo yale ambayo yanawakanganya watu talabu salāma lidīnihim. Huwa wanataka usalama wa dini yao wa albara'a li'aradhihim min at vile vile kwa ajili ya kujiweka mbali heshima yao isije ikadosarika au wasije watu wakawalaumu na heshima yao ikavunjika. Kwa hivyo hii ni sehemu ya kwanza ya watu mbele ya mambo ambayo yanawakanganya watu. Hawa hujiepusha na mambo haya ambayo ya ni kwa sababu ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala kwa sababu ya kujiepusha wasije wakapata wa ta'ani katika heshima zao na katika radhi zao kundi la pili mbele ya umurun mbele ya mambo ambao ni mushtabihat min humman yak'a fil wa wale ambao hutumbukia ndani ya mambo mutashabih min haythu huwa mutashabihi ndani nas laye indahu yeye hulifanya jambo lile ambalo linakanganya hali ya kuwa jambo lile halimkanganyi yeye bali huwa linakanganya wengine kwa sababu yeye jambo lile huwa analijua vizuri ni jambo ambalo limebakia ni mtashabi lakini si kwa kaye yeye bali huwa ni kwa baadhi ya watu wengine ambao jambo lile hawajalifahamu hawa hawajalifahamu hukumu yake kwa vile yeye lakini kwake yeye jambo lile huwa si mutashabih huwa analifanya kwa sababu jambo lile hukumu yake huwa iko wazi kwake yeye lakini ni mutashabih kwa baadhi ya watu jambo lile huwa analifanya na hukumu yake wanasema wanazuoni la haraja alaihi fi wukuhu hana kosa kwa mtu kama yule kulifanya jambo lile Maadam Jambolile kwake yeye halina shubha zoyote halina utata wowote wala hali mkanganyiki vyovyote. Walakini wanazoni wamesema intaraka hu hifadhan li'irdhi minan nas indapo jambulile ataliwacha kwa sababu ya kuhifadhi heshima yake a, kwa watu fahadha hasanun wa mamduhun itakuwa ni bora kabisa mtu huyo kufanya kama hivyo. Kundi la tatu miongoni mwa mambo ni kwamba maniyaka filmu tashabihi ma annaha alaihi alayhi ittiban lihewa kuna wale ambao hutumbukia katika mambo kama haya mutashabihi haliakuwa anajua kwamba jambo hili linamchanganya au linachanganya watu wengi lakini hulifuata kwa sababu ya kufata matamanio yake hujiingiza katika jambo kama lele fahukmu hadha linsan, insan hukmu ya mtu kama huyu katika kitendo chake kile hadha haramun alayhi jambo hili kwake yeye itakuwa ni haramu haifai kwa sababu mtume amesema waman waka afishubahati, fi shubahati wa fi yoyote mwenye kuingia katika shubaha huwa ameingia katika haramu. Kwa hivyo hadithi inatuambia inal halala bayinun hakika halali iko wazi wa inal harama bayinun na haramu iko wazi wa baina huma na kati ya haramu na halali umuru mushtabihatu yako mambo ambayo yanawakanganya watu wengi Hii ni sehemu ya kwanza tusubiri sehemu ya pili ambayo hadithi hiya, hii ya Muhammad bin Bashir inatujia asalamu alaykum wa kwako na uongofu.com